Berrunda irurogei mila bidaiarik hartu zuten topoa Donostiako aste nagusian zehar Iaz baina hogeita mar mila gehiagok hemendapen hau biziki modu positiboan baloratu du eskotrenek iman oleza zuzendari nagusia. E, Joan den ustin e, komparatuta e, goera izan dugu eguneko laua kakotxe e, e, irurogei tamabi ori importantia da, beti go, goitioatia importantia da. Berrunda irurogei mila bidaiarik horietarik, berrogei tamala humila endaiako geltokian igo edo ziren. hots, bostetik bat, edo euneko hogei. Hendaiako eta Ipar Euskal Herriko bestalariak trenaren onurak ulertzen ari direla onartu dute Eusko Trenetik. Iparraldeko jendearentzat zat trena, trena da edo e, guretzat haiz importantia da hori ikustea nola urtez urte goiti joaten dela hendaiako geltokiaren erabilera. Izan ere 2000 amazazpian sireun 200, mila bidaiarik erabilizuten endaiako geldiunea eta erosotasun eskasiak usua gerian gelditzen dira. Askilekurik ez az piegitura zaharrak eta gehiago. Eusko tren horretaz jakitun dela eta azken urteetan aleginean dabiltzela argi utzi dute. Nola baiti kusten da zein portantzia duen e, topok e, iparraldean, endaian batez ere, eta gu konten gaude, badakigu oainikan e, bada lana, hor endaian, oai dela pues, bizpair urtea zirinela si poliki-poliki, pues, e, ezakit, gauzakor hobetu naian 2000 amazazpiko urrian iragarri zuen arantxa tapia, Eusko Jorlaritzako ekonomia garapen eta azpiegitura ministroak endaiako topo edo eskotren geldiunearen arra berritzea. honetan hasiko diren lanek, geltokiaren azalera bikoiztuko dute bitrenbide bilakatuz eta boskako txelaun milioi euroko kostua izanen dute. Uretzat beti endaiako geltoki izan, du, izan duda puntu bat hobetu e, bihardena bihar ja, e, irailaren lehen biziko astian hasiko diralanak ezaba, zabaltzelanak, eta espero duko a liketa udo zerbitzu bi matia en